Bueno, e, lehen aipatu dut, leire erro, hemendik dik dabile, dabilela, eta egia zen, eta, bueno, pues orain eldu da momentua gurtzekoa leire erro, eta eaz, zer, kontatu behar digun, egunon leire. Ego egunon. E, bueno, lehenik eta bein, e, eskertu nahi duzugu honera e, tortzea, bak egu alegin handia, ginduzula, e, <laughs> bale, bale. eta, bueno, pues eskerrik asko tortza gatik, e, Eh, gaurko gaia, bada eh, Aizia euskeraz, bai? bai. bada kizu asko, horri buruz eh, Arditxo eta ardibeltz eh, taldeak hasiko eh, dira, bueno, pues, eh, asiera eman nendiote eh, kurtso berriari eh, larun bat honetan, zer duzu epresta? Bai, ba, larun bat honetan, zuk esan duzun bezala, ba, kurtsoa hasiera egingo dugu bai. eta, bueno, ba, bostetan asibar da, eta jolasak hainbat jolazak egingo ditugu eta geroia zeitan Txoborro-mago bat izanen dugu. E, Txoborro-magoa ezagutzen duzu? Ez, nire zutu eh? esagutzen es. <laughs> Beraz, joan behar, eh, bai, piztata, bai, ber, ze eskentzen duen, eh, txoborro-magoak. Bai. <laughs> e, esan bezala, eh, Ardicho eta Ardibeltz eh, bai. lanzen du, eh, Aixia, Euskaraz. Eh, bueno, eh, Ardicho nik ezagutzen dut, nire garaian izan intzelako... Eh, Bueno, pues eh, arduradun gisa edo monitore gisa eh, Eta sortu zen Kiliki Elkartaren eh, mm -hmm. iniziatiba izan zen eh, Eta, bueno, hortik eh, pasatu, eh, pasatu dira bai aurra asko eh, Oien artean, zu hasi zinen aurr bezala kontaiguzu pizkabat nola bizi desan duzun prozesu hori osoa Bai, ba, nik amar urte nituenean Ba, arditxo nasintzen, hori bueno, ludotekarekin laguntzarekin bai. Eta orain 18 urte dauzkat eta orain ba, begirale gisan hago arditzon. Zer, urte asko egon da. E, eh, eh, kontego supiskabat ze jarduerak egiten diran arditzon eta bueno, ardibeltz eta. Bai, ba, pff, ez dakit gauza asko egiten dugu, ba jolas eguraldion egiten duen, duenean, ba dugu eta kale ateratzen gara jolasak egitera. Gero ere eskulanak egiten ditugu, ba Fimo filtro maskarak, pulserak eta bar, eta gero ere ez da batzuk lantzen ditugu ba, uh -huh. kontsumoari buruz, drogei Aha. buruz eta hori. Ah, beraz, lantzen dituzu ere engaizakonak, ez da, bai. baiz. E, e, zera, aizia, kontsumorako aizia, baizik eta pizkate bai. eziketa eta lantzen da. Bai, da hori ere, garrezkoa da. Hortan, da. E, esan duzu, taier batzuk eskulanak egiten dituzuela, fieltro eta... Ez, ez, ez, Fimo, eta, bai. Hori, zer da, saldu dezaketu? Bai ba, plastilina modukoa aha. egiten dituzula ba, ez ba, pultserak edo horrela figurak aha. eta gero lehortzen da eta gogor bai, da. gogor geratzen aha. da. Baitu. E, bueno, lere, euskara izugarrizko garrantzia eta e, euskararenengatik e, izango ez balitz, e, segurazki dixo ardibeltzeez ardi, e, ardi bueno, ja izango zuten ez da. Bai. E, mm, eta horregatik sortu ziren bitaldia hauek e, euskara lantzeko haizialdean bai. ez da? bai. bai. Eee, bueno, esan bezala, larun bat honetan, e, arratzaldeko bostetan, hasiko e, e, saete e, Kurtxo Berria, e, Euskal Herria Plazan, Ion e, Lasekin, Gero Tso Borromakoa, e, arratzaldeko zeietan e, Kulturgunean, bai, kultur bai, eta e, hortik aurrera, e, zer duzu eprez? Ba, hortik aurrera, ja, hilabetean, bi alditan edo hiru larun batetan egiten dugu arditxo, uh -huh. Eta bueno, ba lautertitatik arte arditzoa da eta 6etatik arte ardibeltzi izango da. Aha. Eh, ser berdintasuna dago arditzo eta ardibeltza. Ba arditzo 5garren lasegarren maila dira, bai? Aha. Eta ger ardibeltzia DBHko lehenengo mailatik, ba 4garren maila arte bai. Aha. Eta, gero, ere beste aldetik, e, e, bueno, topagunetik e, e, sortu zuten e, larunblai, ez da? Ah, bai, larunblaiko egin ere batzuetan elkartzen gara, ahientzako ba, jolasak prestatzen ditugu eta horrela, bai. E, Aztelenean uste dut e, izan zirela, hemen, e, azteartean, azteartean izan ziren e, ludotekako arduradunak eta, mm. bueno, e, aurten e, esparru berria edo ludoteka berria konpartituko duzue hoiekin, e, zenolako harremana bai. duzue ludotekakoekin? Ba, ludotekakoekin egia san, ba, ezakito da indik ez naiz zegon beraiekin, <laughs> baina, bueno, ader nola moldatzen gare, baina ondo guretzat gure ere, ba... Ez dakit, ondo guango da ez. Osongi, bai, Inoski, nola baiteko koordinazioa egon bar da, bai. e, aurren jarduen artean, ez, berreo zarren. E, osongi, leire, e, zenbat aurre zen apuntatu dira, jada e, izen ematearen EPA bukatu bai, ba, da. Bai, bai, urten, barditxon uste dut, hogeita bi gaudela. Eta gero, ardi beltzen gehiago gaude igual, haugeita edotik edoetik egon gara, Eta haurten gehiago gaude. Bi talde entzate ezen bat begirale zaudete? Babakoitzen, egoten gara hiru begirale edo horrela, uh -huh. segun. Aha. Edarki. eta horko eh, mm, begiraleak zenolako eh, formakuntza duzue edo edo eh, saletasun aduzue aisia lantzea edo eh, bueno kontaiko pizkat eh. ba, formakuntza ba ez dakini gehi gehi ez daukat baina bueno gure ez dakin nola esan Ora, orokorrean, horrelako e, or, bueno, taldeak lantzen dutena badira Aisia eta Denbora Libreko monitoreak ez dakik bai. baten bat duzue, eh, zera, edo arribeltzen. Zer, mm, edo, eh, ere, horrelako e, jardurak e, lantzen dutenek, eh, badira maisuak edo eh, munduko, e, datorren mundutik, datorren jendea, hola. Bueno, e, euskara bai. irakaslearen bat dago, eh, zor gisa eh, itzaspondu. Bai, dungisa, e, bai dago? bueno, ere, guztion artean ba egiten ditugu, banatzen ditugu gausak eta horrela ba, guztion artean egiten dugu dena eta hori. Bai. Beraz ez dago, koordinazioa bueno, koordinazio koordinatzailerik eh, ez da. Albergia sanbait Basqueonek ez da dago... ba, koordinatzen du gehiago, esperientzia gehiago dauka gainera. Bai. Baina, daila. bueno, denak ere berdinak gara eta hori, denon artean egiten dugu elana. Ezan eh, duzu, zenbate monitorez hau dute, gutxi gora bera? Eh... Ba, urten egongo, guztira gaude, Uf. amar, aurten gaude, edo bederatzi, hortik. Hortik, bederatzi, amar inguru. Bai. Eh, Ederki, bueno, eta aurtengo... Eh... Mm, zera, ekintzarik e, e, berezi, berezia zen bakite eh kanpal diren bat e, baduzue or prestatuta eh arte Bai, arditzokoekin baditendu go, bai. Bueno, egiten dugu kurtza maileran ekaian gau bat eta ardibeltzekoekin arte santuan, bai, egiten dute eta bi gau joaten dira. Aha. Adibidez, pasaien urtean egon, aurten egon dira egulaten eta pasaien orain dela bi urte egon ziren altxasun. Aha dauno. Erki. Aldatzen jo tengan. Erki. Eta holako kanpaldietan nola lantzen duzu eh, piska bat sin e, den. E, erabiltzen duzuen teknika edo. Ah, ba, teknika ba ez da ere egiten ba, egiten dugu gauza asko, ez? Ba, eskulanak, tallerrak eta hoe. Gauza horiek. Ekartxo soan sehr lantzen duzuen 11 ber bera, da. Ederki, leire, bueno, pues, eh, joan saigu de, de, denbora, eh, mm. eskertzen dizugu, ez dakite zehozer komentatu nahi duzu gehiago. Eh, bueno, an anegotaren bat. Baurik, larun batan animatza jendea etortzeko uh -huh. Euskal Herria plazara, ba. eta hori, ondo pasako dutela. Ederki, pues, eh, deialdia egina dago, leire, vale. eh, larun bat honetan parte hartzeko eh, antolatu dituzuen jarduera guztietan, Eh, esandakoa. Eskerrik asko etortzagatik laite. Vale, eh, e, gugu aurrera jarraitu berdugu e, euskarazko leformaditiboarekin. Vale. Eh, urrengora vale. e, arte, eh, vengo beti irekitak izango dituzu. Vale, eskerrik asko,